Urrengo ardatza da, pertsonen garapena. Hor zazpi helburu e, finkatu ditugu eta iru proiektu nabarmen. Zuluagaitxea berritu eta liburutegiaren bitartez erritarren irakursaletasuna sustatu. Edo beste bat, artxiboa egiluz jauregian kokatzeko proiektu egin. Eta Euskararen kasuan, esate baterako, bueno, ba, Euskara Zustatzeko ekintza planaren bidez, Euskara Zustatzen jarraitu. Eh? Laugarren ardatza garapen ekonomikoa da. Ba, bostel, buru, finkatu galen baditugu, proiektuen artean agian, aipatuko dut, bigarren enpresa mintegia sortzia. Orain momentu honetan, badago, enpresa mintegi bat puntaleat, hor, hainbat eh, enpresa badute bere egoitza. Bueno, ba, kasu honetan, eh, proposatzen duguna da bigarren enpresamintegi baterako ba, proiektua egitia eta hori garatzea. Edo esate baterako, eh, zubieta urdanibia beti aipatzen dugun, eh, Gimpuzkoako parke teknologikoa hori ba, ba, jartzea bideratu. Bueno, ba, zer ikusten dugu, pues, bai, eh, agintaldi honetan egiteko moduko bi gauza bat, kompatibilizazio plana idaztea, eta hori da, ez tekitxezaguna da, milion irun eta ondarribiak batera idatzi behar duten plan urbanistiko bat, eta hori ja, esate baterako esango dudana da, bi mila eta mazai genia martxan jarretatago, eh? hori martxan dugu, Nion, gero, horren ondoren, gero etorreko nitzateke zubietako planpartziala lantzea. Planpartzial hori landua litzateko lehenengo Pausomodura, modura bizazio plan hori hartuko da. Kau, ibarjoango da orte bete. Gero, bosgarren ardatz modura jarria dugu iriaren garapena. Eta Iriaren garapena esaten dugunean, ba, noski konturatzen gara irigintza hortzi izango dugula alde batetik, mugiko hortasunare izango dugula beste alde batetik, eta e, beste alde batetik mendelu berritzeko proiektu bat egin. E, azken ardatza zerbitzuen garapen iraunkorra edo undare badudarik gabe derria garbi mantentzia da e, irizpidira unkorrekin garbi mantentzia da gure helburu nagusietako bat eta orduan hor sanamenduen berritzean jarraitzeko asmoa badugu oraintxe bukatzen ari da San Pedro Kalekoa lehen aipatu duan Javier Uarte eta Santiago Kompostela egiten denean ere sanamendu hori berritzuko da gero bordari eta kalena guzean arteko hori egiten denean ere sanamendu eginko da eta Santiago kalea eta rantzale hau zoaren sanamenduko proiektuak egiteko ere gildituko zaizkigu ez dakik gu lege aldi bukaerara, garen denak eginta, bintzat, gure norabidea norabidea hori izango da